Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a feltalált tárgyak osztálya a Civil Rádió Tudományos ismeretterjesztő Műsora az FM98-on. A mikrofonnál nagy Helga. Majd igazán különleges könyvsorozat 14. befejező kötetének ünnepélyes bemutatóján vehetnek részt a hallgatók Kolozsváron, az Erdély Múzeum Egyesület székházában. 2014. március 22-én ért véget egy nagyívű munka, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 14 kötetének szerkesztése és kiadása, melynek hátterében 40 évnyi munka áll, és egy önfeláldozó munkaközösség, amely 2002-ben elismerésként megkapta a kisebbségekért díjat a Magyar Köztársaság kitüntetéseként. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár a 16.-19. századi erdélyi magyar nyelv szókincsének a gyűjteménye. Az anyagot, mint egy másfél millió adatot Szabó T. Attila gyűjtötte össze a legkülönbözőbb történelmi forrásokból. Ennek a hatalmas adatgyűjteménynek a feldolgozása, szerkesztése, gondozása ért véget a 14. kötettel, és erről a hatalmas munkáról beszél a megnyitón az Erdélyi Múzeum egyesület elnöke Sipos Gábor Levéltáros, a Kolozsvári tudomány Tudományegyetem egyetemi docense Szilágyi N. Sándor nyelvész, és fazakas Emese a jelenlegi főszerkesztő. Tisztelt ünneplő vendégkosszorú, tisztelt helyettes államtitkár, asszony, tisztelt úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Egy hosszú történetnek a végére érkeztünk. 1975-ben jelent meg az erdélyi Magyar Szótörténeti Tár első kötete a bukaresti székhelyű Kriterium kiadónál, Szabóti Attila gondozásában. Szabóti Attila, mondhatni, gyerekkorától vagy fiatal korától kötődik a Múzeum Még teológus hallgató korában az Erdély Múzeum Egyesület és vezette levéltárában ismerkedett meg a régi iratok csodálatos világával. Utána következett a bölcsészkar és a nyelvészeti képzés. És... Élete végéig sok minden egyéb mellett ezzel foglalkozott, ez volt az élete főműve. Annak a több mint egy millió szédulának az összegyűjtése, az nap mint nap kitartó munkát igényelt, és hát azt hiszem ritka is volt az a nap, ha csak éppen ellen mutatott, már a hétköznapokra gondolok, mert vasárnap irándult, amikor egy-két órát a levéltárban letöltött volna, Hát ugye 1950 óta a, a, az Akadémia történeti levéltára fedő néven működött tovább ez az Erdély Múzeum levétára nevű intézmény. Utána majd az állami levétár kezelte, aztán természetesen egyházi levéltárakban is dolgozott a református levétárban Én kezdő voltam 78 elején, amikor újra fölvette az, ott a kutatás folyamatát. Így álltak össze a cédulák és következett folyamatosan emellett a nagyon alapos szerkesztői munka, amelyről úgy sejtem, hogy Szilágyi Sándor tanárunknak is emlékei vannak. Ez a 14 kötetes szótörténeti tár, azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy a magyar nyelvtudomány legnagyobb befejezett vállalkozása, vannak még egyéb tervek, úgy, mint magyar nagyszótár és egyebek, amelyek úgy tűnik, hogy eléggé messze vannak a befejezéstől, Ennek, hála Istennek, a végére értünk. Nem azért, mintha nem lenne majd egy pótkötet, de ez a 14. Ez a 14 mindenképpen eljut a zsébetű, vagy eljutott a zsébetű. Nagyon hamar kiderült már az első kötet szerkesztésének a végén, hogy az a családi erőfeszítés, amelyik az első köteteknek a kéziratát összehozta, az a következőkben már nem lesz elegendő. És a 70-es, 80-as években Szabóti Attila mellett kialakult az a munkatársi kör, akik sokszor ingyen az esetleges, talán következő honorárium reményében, de attól talán még függetlenül is segítettek neki és részt vettek ebben a nagy munkában, Gondolok itt elsősorban a Bábés Bajai Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének a munkatársaira. Az látszott ebben a baráti összefogásban, hogy a Múzeum Egyesület annak a szellemisége akkor is él, amikor hivatalosan az Egyesület nem látszik. De a munkaasztaloknál, az íróasztaloknál és a megbeszéléseken mégiscsak működött ez a tudományos eredményeket nagy és fontos tudományos eredményeket produkáló együttműködés. 90 után aztán természetesen szabadon bekapcsolódhatott az Egyesületünk is ebbe a munkába. Alakuló kutatóintézetünknek első alkalmazottja 1995-től fogva Tamásné Szabó Csilla éppen a szótörténikti tár sajtolá rendezését végzi főfaladatként mindmáig. Úgy alakult aztán az élet, hogy a kriterion sem vállalhatta tovább ezt a, a nagy munkát, mármint hogy a kiadás munkáját. Következett az akadémiai kiadó, vagy az akadémiai kiadó és az Erdély Múzeum Egyesület együttműködése. Az utóbbi köteteknél azonban és ennél a legutolsó köteteknél is Egyesületünk vállalta fel teljes egészében a, a kiadás munkáját is. Természetesen minden jelenlevő tudja, hogy a Múzeumegyesület nem gazdag, saját vagyona nincs a könyvtárától eltekintve, támogatásból él, így természetesen a szerkesztési munkát is, és főként a kiadás munkáját is különféle nagylelkű támogatásokból valósíthattuk meg. Ezért gondoltunk arra, hogy ennek a könyvemutatónak az elején azokat részesítsük szerény elismerésben, akik Ebben a nagy munkában részt vettek, akár támogatással, akár szerkesztéssel, akár másféle segítséggel. Mint mondottam, nem vagyunk gazdagok, ezért az elismerésem aranyérem ezüst plakett, vagy valami hasonló, egy sima gipsz plakett Gergely István szobrászművész munkája, Mikó Imre emléklap. Ezért szeretnénk ezeket most átnyújtani. Szabóti Attila hatalmas tudományos munkásságának mondjuk itt szellemi örököse a Múzeum Egyesület, de hivatalos örököse természetesen a Szabóti család. Az elmúlt évtizedek során a szótáron dolgozó munkaközösség és 90 utána az új élődő EME folyamatosan tapasztalhatta a család értő együttműködését, segítőkészségét, ezért a Szabó T. család részére is átnyújt egy ilyen emléklapot, és Szabóté Attila ellátnak szeretnénk. Az Erdély Múzeum Egyesület a Szabóté család részére, gróf Mikorimre emléklapot adományoz, Szabóté Attila tudományos hagyatéka, értő gondozásának elismeréséül. Lett, és teljesen érdemtelennek érzem a, erre a személyesen erre a, a emlékplakatre. Egyetlen egy gondolatot szeretnék akkor ha már szóhoz jutottam megosztani azt a pillanatot, amikor 87 márciusában édesapám az Attilóbus sarkán összeesett, és meghallgottuk, hogy teljesen maradtam, előtte még egy héttel nagyon kirándultunk együtt és egyedül ment fel az árpány csúcsra hatalmas hóviarkba, tehát nem voltunk elkészülve az eseményre, és a hangulat akkor olyan volt, hogy el voltunk készülve arra, hogy erre a, a anyagra ráteszi a kezét a biztonság. És akkor egy éjszaka alatt a trabanttal széthortam a anyagot, a, a munkatásokat, hogy ne legyenek egy helyen, és ne lehessen ezt a szírományokat is kiselelítani. Kis De ha valamiért, ért, akkor talán ezért köszönöm szépen. Benne. Fölkérem Szilágy Sándor professzor urat, hogy mutassa be a 14. kötetet, és még talán egyebet is. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm az ünneflő gyülekezetet. Hát én most egy kicsit nehezebb helyzetben vagyok, mint az előttem szóló, mert ő előttem szólt, és akkor nem neki kell átrendeznie a mondani valóját. Nekem viszont egy kicsit át kell, mert már több dolog elhangzott abból, amit mondani szerettem volna. És másrészt meg, hogyha én komolyan vettem volna azt, ami a meghívón van, akkor az én mondandóm nagyon rövid lenne, mert ott az van, hogy én fogom bemutatni, a szó történeti tár 14. kötetét. Hát ezt nagyon röviden be lehet mutatni, pont olyan, mint az előző 13, csak abba különbözik, hogy ebben a vastól a zsébetűi vannak a címszavak. De én nem is úgy gondoltam, hogy csak erről kellene beszélnem, mert itt azért, hogy mondjam, ha csak annyi történt volna, hogy megjelent egy újabb kötet. Hát e, ilyen már 13-szor történt eddig, de az, hogy az utolsó kötetel jelenjen meg ennek a nagy munkának, az most van a világ először. És akkor van mit ünnepelni, mert hát ahogy a régiért mondták, hogy finis koronát ópusz, akkor mondjuk ma azt ünnepeljük, hogy a koronája is megvan ennek a nagymunkának, ami mögött sok év munka van, de elképesztő mennyiségű munka, és ráadásul jó minőségű munka. Hát mit mondjak? Hogyha azt nézem, hogy tulajdonképpen mikor kezdődött, hát annak már több, mint 80 éve, amikor Szabóti Attila még igen fiatal emberként úgy gondolta, hogy hát ki kéne hótolni az oklevélszótárt, mert ott még sok minden hiányzik. Aztán utána kiderült, hogy egy bizonyos műfaj az nem fedi le, akkor kiterjesztette azt, hogy hát ugye a korábbi adatok azok elég nagy részt a vallási irodalomra alapoztak, de a vallási irodalomból sose lehet megtudni, hogy Kolozsváron hogy hitták a piacon egymást a 16. században, mert azt viszont a törvényszéki jegyzőkönyvek tanulvallomásaiból lehet megtudni, mert a sehol máshogy nincs leírva, és akkor azok az emberek értek valahol. Akkor kiderült, hogy a a különféle számadáskönyvek, amik nagyon unalmas olvasmányok, hát miért? leírja a leltár? Igen, de a leltárakban ott felsorolnak olyasmiket, amikről így nem igen szokott amúgy szó esni, de ott leltárba kell venni. Ott vannak azok a szavak. Akkor meg az ilyenek, mint a 30 jegyzékek, ami van. Hát. Minden az égvilágon, amit egyszer idehoztak, vagy átvitték, annak minnek ott van a neve. De még az is ott van, hogy mennyi az ára, akkor az már gazdaságtörténeti szempontból mindjárt mond valamit, és akkor hát ez a gyűjtés ez, ez egyre terjedt, tehát kiterjedtébbé vált a különféle, írott az anyagok jellege szerint is. Úgyhogy a végén hát, hogy mondjam, sok év munka nyomán, aztán összeállt egy példátlan méretű, hát mondanám, hogy nyelvtörténeti érdekességű, de ez már akkor nem csak nyelvtörténeti érdekességű, hanem tulajdonképpen a régieknek egyáltalán a számunkra hozzáférhető életének a teljes területére vonatkozó cédula anyag. és akkor, hát, mit mondjak, hát, amikor már elkezdett megjelenni a szótár, hát Szabóti Attila nem hagyta abba az adatgyűjtést, mert az a helyzet, hogy annyi idő után, ez már úgy második természetévé is válik az embernek, hogy nem is tudna meglenni, anélkül, hogy, hogy ne gyűjtögetne egy kicsit naponta, és akkor ez mind gyarapította, úgyhogy most körülbelül hát, nem számolta azt meg senki, de hát még kimondani is elképesztő, hogy olyan körülbelül másfél milliónyi cédula anyag az, amiből ez a nagy bújba született. Na most ez a cédula a 70-es évek elejére már akkora lett, hogy úgy nézett ki, hogy ebből már érdemes most már nekiülni és megkezdeni szótárral szerkeszteni. Ezt Szabóti Attila egyedül kezdte. Így találkoztunk mi összetulajdonképpen. És most meg kell, hogy mondjam, hogy én egy kicsit meg is vagyok most illetődve, amikor nézem azt a nagy, nagy szótárt. Aminek, mint szótárnak a munkálatai, hát körülbelül 40 évvel ezelőtt kezdődtek, és éppen amikor kezdődtek, én frissen végzett, hát akkor végeztem az egyetemet 72-be, akkor kerültem a kritérium kiadóba, ahol, hát nem vártak engem, mert nem engem vártak, én véletlenül kerültem oda. És hát Domokos Géza, hát nagyon megörült neki, amikor hallotta, hogy egy nyelvészet iránt érdeklődöm, mert azt mondta, hogy ez pont akkor nagyon jó, mert most jön egy nagy munka a Szabóti T. Attila szótörténeti tára, ami hát 73 elején valahogy úgy, be is jött a kiadóva, és figyelmeztettek engem, hogy ez egy vastag kézirat lesz, de mikor megláttam, akkor bizony megszepentem egy kicsit, mert kiderült, hogy nem vastag, hanem magas. <gül> e, és e, mert körülbelül, ekkor, körülbelül ekkora e, volt, és úgy elgondoltam, hogy ezt most nekem betűről betűre, és az a feladatom, hogy minden, amit hibának látok, azt jelezzem, jelöljem, és hát így kezdtünk aztán Szabóti Attilával együttműködni, és hát mit mondjak, az elején nem volt egészen könnyű, ezt meg kell mondani, mert kezdtünk volt egy nagy, nagy különbség. Hát Szabóti Attila nekem tanárom volt az egyetemen, akit én nagyon tiszteltem, sőt, mit a még féltünk is tőle, úgy vizgán, és hát én meg, mit mondjak, hát egy olyan kis zöldsüli, aki akkor bújt ki a tojásból, s érteni, és akkor most én kezdjem mondani, hogy szerintem mi nem jól van, és hát néztem is, hogy most mi lesz itt, de ahogy kezdtem olvasni a, az anyagot, akkor elég hamar arra a következtetésre jutottam, hogy köztünk kettőnk közt óriási nagy különbség van, korban, felkészültségben, egy valami közös bennünk, hogy egyikünknek sincs tapasztalata a szótárszerkesztésben. Tudnélik, az úgy látszott, hogy ez egy nagyon különleges szótár akar lenni. Hát, aki kíváncsi rá, hogy milyen, milyen volt az első formájában, megjelent belőle a magyar nyelvben egy mutató. És hogyha azt megnézzük, akkor azt látni lehet, hogy ha az úgy indult volna el, akkor ma nem ünnepelnénk itt ezt, a, ezt az utolsó kötetet, mert az képtelenség lett volna. Tehát például az, hogy amikor most ma szókapcsolatként vannak felsorolva, azok mind önálló címszó rangjára kiemelve voltak az első változatban, és hát erről nekem elég nehéz volt Szabó Tő Attilát lebeszélni, ezt meg kell, hogy mondjam. De aztán a végén csak az lett, hogy és igazából ezért mesélem ezt el, mert ez benne az érdekes, hogy tessék elképzelni, valamikor 1973 vége felé már Szabóti Attila visszakérte az egész anyagot úgy, ahogy volt, és nekiált, és egymagába átszerkesztette az egész első kötetet, akkor nyerte el a végleges formáját, és ezt meg azért mondom, mert azt úgy tessék elképzelni, hogy ugye hát írógéppel kellett volna, hát hogy ne kelljen újragépelni, akkor kicsi darabokra, ollóval, felvagdosta, átragazgatta, minden, és hogy milyen munkabírása volt Szabó Te hát tessék elgondolni, hogy ezzel az egész kötet átszerkesztésével, és akkor úgy, hogy folyamatosan küldte nekem, hogy akkor most már olvassam megint az újabb változatba, hogy ez 1975-ben ez megjelent. Tehát, hogy, hogy, hogy milyen ütemben tudott ezen dolgozni, és még csak mostanában esett nekem, amire régebben nem is gondoltam, mert csak azt csodáltam a munkabírását, hogyha utána számoltam, 74-ben ő 68 éves volt. És úgy, ha magamra gondolok, aki még nem vagyok annyi, és a magam munkabírásához mérem, akkor hát igazán nem tudom, hova legyek a csodálattól. tudni. És na most, hát a, az ember arra gondolna, hogy egy ilyen dologgal vesződni, az olyan elég pepecs munka, unalmas, hát nem az. Igazából ahhoz, hogy az ember lássa, hogy mi ez a történeti tár, ahhoz nem elég úgy belenézni. Ebbe bele kell költözni, benne kell lakni, úgy éveken keresztül, és körülbelül, hogyha az ember elolvas belőle négy és fél kötet nyit, amennyit én ebből elolvastam betűről betűre, mert az első négy kötetnek voltam én a szerkesztője, az ötödiknek felét, akkor látja az ember, hogy ez igazából micsoda. Hogy persze, hogy nyelvtörténet, de az miről szól az a nyelvtörténet? Az ember olvassa ezeket a kicsi életdarabokat. mert ez mindegyik adat. És ha az ember jó sokáig olvassa, akkor egyszer csak elkezd olyanná válni, mint egy nagy legójáték, hogy előkerül a valamelyik darabnak a, a párja, meg a folytatása, és akkor ez elkezd egyszerre szélesedni, szélesedni, de ugyanakkor háromdimenziósan felfelé, mert ugye ott van a, az 1560-as évek kolozsvárja például, az 1580-as évek, és akkor ezek úgy egymással rétegződve, és e, körülbelül négy kötet elég, aki ezt meg akarja próbálni, szerintem négy kötetet elég elolvasni belőle, e, mert utána már nem, e, olyan nagy újdonság már nem jön, de egyszerűen belakja az ember az erdély térben és időben, és akkor valahogy úgy mozogott, hogy személyes ismerősei lesznek a 16. századi kolozsváriak, tudja, hogy Rengő annál mi van, meg hogy így jártó György, aki a baszorkányokat szokta elégettetni a város piacán, meg hogy hogy éltek azok az emberek, hogy szabály volt például Kolozsváron, hogy a disznót nem szabad az utcára kiengedni, mert hát nekó ott, és az a kultúra, az a világ, ami ott megelevenedik, és hát mondom, nem lehet diszciplinákra felosztani, gazdasági, gazdaságtörténeti, meg hát úgy, ahogy az élet, úgy minden a maga teljességében ott van, és hát mit mondjak? Hát, hogyha én ott laktam a 16. századi Kolozsváron, akkor én tudtam, ha kimegyek a piacra, akkor ott vehetek habarnyicát, amit ma nem biztos, hogy lehet. Na most mi volt a habarnyica? A tengeri polifort. És ezt 16. században lehetett kapni a kolozsvári piacon. Tessék elgondolni, az nem itt terem a szomszédba, azt valószínűleg az Adriáról hozták, Mit kellett ahhoz tudni, hogy azt ide el lehessen szállítani? Tehát, hogy mondjam? Ezt a végtelenségig lehetne mesélni. De nekem nincsen, hogy mondjam, ez 40 évig tartott, de én nem beszélhetek 40 évig. És hát, tehát 75-ben megjelent a kritériónnal az első kötet, utána 78-ban a második kötet, Utána 82-be megjelent a harmadik kötet, és a harmadik kötettel ott megint egy kis gond lett. Mert mi volt az, hogy hát nagy a kísértés. Ott van az a rengeteg adat. Mert ha mi azt elképzeljük, hogy munkában mit jelent egy ilyet összeállítani, nehogy azt képzelje valaki, hogy végig kell annyi cédulát, amennyi ez a szöveg. Mert egy szócikhez Körülbelül ötször, hatszor, tízszer annyi szöveget kell először elolvasni, hogy abból kiválogassa az ember, hogy mi tartozik. Tehát, ami, ami a ténylegesen kézbe vett, elolvasott szöveg, az legalább tízszer annyi, mint amennyi itt van a, a szótárban, ezt úgy tessék elképzelni, és akkor a sok adat, ugye, hát olyan jók is, azok meg szépek, és sajnálja az ember, és akkor elkezdett szélesedni valahogy. És akkor én láttam, hogy ebből megint baj lesz. Akkor nekiártam, megszámoltam ott mindenféle küldtem Szabóti Attilának egy vészjelzést, hogy hát ha ez így kiszélesedik, és annyi sok mindent bevesznek oda, akkor ez minimum 30 kötet lesz, de az nem valószínű, hogy azt össze lehet hozni. Akkor hát akkor azt is visszakérte Favó a Attilas, akkor meghúzták és minden. Szóval voltak ilyen dolgok, hogy, hogy jól dolgoztak, de azért oda kellett figyelni, mert, mert mondom, az ilyen emberi kísértésekkel szemben. Aztán 1984-ben megjelent a negyedik kötet a kritérium kiadónál, és azért vagyok én csak az első négykötetnek a szerkesztője, mert a kritérionnál aztán tovább már nem jelent meg. 1984-ben akkor a rendszer bekeményített rendesen, mondjuk addig sem volt nagyon puha, de még ahhoz képest is. És akkor hát volt egy olyan, hogy a kritérion kiadónak a tevékenységét azt ahol csak lehet visszaszorítani, különösen ott, ahol ilyen eh, nemzetiségi eh, múlttal, kultúrával, eh, ilyesmikkel kapcsolatos eh, volt a téma. Hát eh, mit mondjak? Hát tessék elképzelni, hogy eh, jött a kritériumhoz egy brigád, aki három hétig ott ült a bukavesti szerkesztőségbe, egy egész szobát lefoglaltak maguknak, ők zárták kulcsra, és egyenként hívtak be bennünket, nyugodtan mondhatom, kihallgatásnak, mert olyan jellegű volt, és azért, hogy valahogy, hogy tudjanak fogást találni a kiadón, hát, hogy mondjam, az elég nehéz volt, mert ez egy, ez egy nagyon jó, munkaközösség volt, és úgy jól össze tudtunk mi dolgozni. Én is akkor, akkor tanultam meg, hogy hogy kell statisztikát csinálni, mert két hét alatt én olyan statisztikákat csináltam az egész kiadói tevékenységről és mindenről, hogy akármit mondtak, akkor Domokos Géza az igazgató csak húzta elő a statisztikát és mutatta, hogy az nem úgy van, tessék megnézni. És hát a szó ár, az őket nagyon zavarta, és ennek a brigádnak maga Dúlea Iftás volt a vezetője, aki akkor sajtóban tudja, azt ö, dolgozott, azt tudja, hogy ez mit jelent. Én itt meg se próbálom elmondani, szóval nagyon durva a dolog volt, hogyha... és akkor hát engem is behittek akkor, hogy, hogy most mi van evel a szótörténeti tár? Hát láttam, hogy az egy szótár, ami nyert A szótár. De miért olyan nagy? Hát mondtam azért, mert mi kisebbet nem tudunk. E, hát azt mondja, hogy most én viccelődök. Nem viccelődök, mondtam. Hanem az a helyzet, hogy ennek van egy tudománytörténeti történeti előzménye. Amiután, mondom, 80 évvel ezelőtt megjelent a... Simonyiék, magyar nyelvtörténeti szótára, három ilyen vastag kötet. Utána megjelent a szamotáék oklevér szótára. Ilyen előzmények után annál kisebbet nem érdemes csinálni, annál már csak nagyobbat lehet csinálni, mert annak úgy van értelme, mert nincsen. De hát ilyen még románó sincs. Hát mondtam, én tudom, hogy ilyen románul sincs, de én úgy gondolom, hogy az nem a Szabóti Attila feladata lenne, hogy, hogy románul ezt megcsinálja, kiváló, román nyelvészek vannak, és na, én nagyon remélem, hogy meg fogják csinálni előbb-utóbb. Hát mondjuk nem, nem nagyon lenne miből azért, mert ezt úgy, ezt úgy tegyük hozzá, mert, mert az valahogy úgy alakult. És azt kérdezi, hogy most azt mondjam meg, hogy mit akar Szabóti Attila ezzel bizonyítani. Na ez volt a fogós kérdés, hogy mit akar vele bizonyítani, mondom, semmit. Hogyhogy hogy semmit, egy ekkora munka, amivel nem. És Szerencsén volt, mert éppen ahol ültem, ott volt egy nagy, vastag román-angol szótár. Azt levettem, oda tettem, mondom, dulejavtási. Ennek a szerzői mit akarnak bizonyítani? Ez, ez szóltál, ez arra való, hogy amit nem tud az ember, az nézze meg. Na de hát, hogy mondjam, akármilyen jól védekeztünk, hát 84-ben, aztán 84 végére, akkor akkorára már mégis megcsinálták azt, hogy azt mondták, hogy a következő kiadói tervünkben a szótörténeti tár már nem szerepel, kivették az olyat, hogy népismereti dolgozatok, meg voltak ilyen sorozataink, amit ilyen jellegűek voltak, és akkor ez a dolog ennek a kiadása leállt. De nem a munka. És ezért ezt szeretném, hogyha az nagyon úgy itt lenne, hogy ez a, ez a dolog akkor elkezdte várni a rendszerváltást. De nem tudta, hogy mit vár. Azt se tudta, hogy eljön-e vagy nem jön el. De a szótár szerkesztői rendületlenül folytatták a munkát, csinálták, és pedig úgy, hogy esélyse volt arra, hogy ezt valaki valaha is kifogja fizetni, mert ha nem jelenik meg akkor, hogy, és nem intézeti munkaként, hanem intézeti munka meg hivatali, tehát a munkahelyi munka mellett csinálták, tehát teljes önkéntes munkaként ezt a hatalmas nagy munkát elvégezték, folytatták, és hát ezért volt az lehetséges, hogy aztán amiután jött a rendszerváltás, amire nem számított senki, no, ez így van, de azért dolgoztak, akkor hát itt már a kritérion egyedül nem tudta a kiadást vállalni, hanem a Budapesti Akadémiai kiadóval együtt. Kezdték el újra kiadni ezt a munkát, de mivel, hogy a nagy munka el volt végezve, akkor hát 1993-ban két kötet is megjelent, mert kész volt az anyag, én már ebben nem vettem részt, mert én 1990-től Hát igazából, hogy mondjam, én attól kezdve álltam ki belőle, amitől kezdve azt mondták, hogy a kiadó nem fogja ezt kiadni, mert a munkában én nem vehettem részt, hogy egyszer itt Kolozsváron végezték, és én, én, én, én mint kiadó ember, ahol foglalkoztam. 90-től kezdve meg akkor már Kolozsvára jöttem, de hát, hogy mondjam... Hosszas fontolgatás után a végén úgy döntöttem, hogy én most már ebből kiszállok. Négy és fél kötetet megszerkesztettem belőle, és azt láttam, hogy a dolog sín nem van. Tehát az a munkaközösség, aki most már 87 után, amiután Szabóti Attila már nem volt ott, miután megvoltak az elvek, megvolt a kialakított gyakorlat, láttam, hogy... Nagyon jó fogják tudni folytatni akkor is, hogyha én nem vagyok itt. Biztos voltam, hogy lesznek benne hibák, ugyanúgy, mint abban is, amit én szerkesztettem, abban is vannak hibák. Mert miért vannak benne hibák? Azért, mert ezt emberek szerkesztették. Ha angyalok szerkesztették volna, egy se lenne benne, ez biztos. De hát ez a dolog természetéhez hozzátartozik és akkor elindult, hát 95-ben megjelent a 7. kötet, ugyancsak kritérium akadémiai, aztán 96-ban a 8. szintén Kritérium akadémiai, akkor 97-től innen eltűnt a kritérium, és bejött helyette a Múzeum Egyesület és akkor 97-ben a 9., 2000-ben a 10., 2002-ben a 11., 2005-ben a 12., ez mind Múzeumegyesület és Akadémiai, és akkor látszik, hogy itt volt egy ilyen folyamatos váltás, mert először Kritérion, utána Kritérion Akadémiai, utána Akadémiai Múzeumegyesület, itt akkor most még egyet lépett, most már eltűnt az akadémiai, és csak a Múzeum Egyesület adta ki a 13. kötetet 2009-ben, és a most megjelent ugye 14. kötetet. Hát ez egy nagyon szép történet volt így, és hát mit mondjak, most már rövidre fogom, ezzel kapcsolatban még csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez a munka egy, egy személyes vállalkozásként indult el, ami kétségtelen. Az első kötetet egyedül szerkesztette Szabó Atilla Attila, és akkor hát akkor ugye úgy többször mondták azt, hogy ez egy egyszemélyes munka, egy egyszemélyes teljesítmény, és akkor hát a kulturális öröklődésnek a szabályai szerint ez úgy öröklődik, és most, amikor már, már világos, hogy nem biztos, hogy így kellene ezt mondani, hát euh, még nem olyan régen is találkoztam azzal, hogy a... Szó szótörténeti tár az egy egyszemélyes munka. Most már, amikor megjelent a 14. kötet és látjuk, hogy mi is van, akkor most ezt már ebben a formában azt hiszem, hogy a munkaközösségre való tekintettel méltányos lenne elfelejteni, mert az igaz, hogy egyszemélyes volt az adatgyűjtés, aminélkül nincs szótár, ez világos. Egy személyes volt az első kötet megszerkesztése, ami nagyon fontos volt, mert ott kellett kikísérletezni, és azt egy személyesként jobban lehetett csinálni, mert nem kellett még a munkatársakkal is vitatkozni. De aztán a második kötettől kezdve ez már egy nagy és egyre nagyobb munkaközösségnek a közös munkája lett, és uh, itt az, az, azok, akik szerkesztették a szócikkeket, azok nem technikai személyzet, hanem ők végezték a tudományos munkáját ennek. Hát ez így egy nagyon szép történet tulajdonképpen, és különösen szép, hogyha úgy meggondolom, hogy akiket itt felsoroltam, hogy Szabó Attila, Kósa Ferenc, Vámszer Márta, Zsemiei János, Gergely Piroska, Pédombi Erzsébet, Szabó György, nekem tanáraim voltak az egyetemen. Aztán, akiket utána soroltam, Fazakas Emese, T. Szabó Csilla, Kádár Edith, András Zsejke, Zsemiei Borbála, Fábján beállt a a Szabócsilla, Hogbauer Mária, Volkán Júlia, itt már nekem voltak a tanítványai az egyetemen. És akkor látszik, hogy valahogy úgy szépen alakul ez a dolog, hogy vesszük át a, egymástól a helyet, de a munka az megy, és ugyanaz marad. És ebben van valami biztató. Hát körülbelül ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Szilágy Sándor professzor úrnak a értőben. Fazakas Emes itt jelenlegi főszerkesztőt kérném, hogy vissza meg velünk gondolatait. Én vagyok a legesleg nehezebb helyzetben, mert egy kicsit úgy vagyok, hogy azt se tudom, hogy valójában mit mondjak. Itt Szilágyi Sanyi is. Péntek tanár úr is mindent elmondott, amit én szerettem volna. Hát arra gondoltam, hogy akkor esetleg azt mondom el, hogy személyesebb élményt, hogy amikor engem a Kosa Tanár úr, Kosa Ferenc Tanár úr megkért, hogy, illetve megkérdezte tőlem, hogy nem lenne kedvem a szótöltön tárgyat dolgozni, akkor én, ez 90. 6-ban volt, ha jól emlékszem, én akkor még a nyelvtudomány intézetben dolgoztam, és egyszerűen így le kellett ülnöm. Mert uh, amikor megjelent az első kötet, akkor már a családban tud... szüleim tudták, én még akkor nem fogtam fel annyira, hogy ez egy nagyon jelentős munka, és az, aztán ugye mindig megvettük az aktuális kötetet, pedig nálunk a családban tulajdonképpen én vagyok a bölcsész, tehát hogy senki más ugye rajtam kívül, aki ilyesmivel foglalkozna és tényleg akkor a megtiszteltetésnek éreztem, de ugyanakkor éreztem azt is, hogy úristen, hát én ezt hogy fogom tudni csinálni Na akkor a Nyertutományi nyert intézetbe, akkor kezdtem bele tanulni abba, hogy mi az, hogy szótárszerkesztés. Hát szótár rengeteget forgattam azelőtt is, de egyáltalán használhatóvá tenni egy anyagot, az bizony nem kis munka. Végig az volt a tárban, hogy nagy munka, persze nehéz, vannak unalmas részek úgymond, amiket be kell szerkeszteni. Néha az ember úgy érzi, hogy talán favágás, de hogy ez a talán ott van. Mert mindig az van, hogyha nem azt nézzük, hogy ahogy sannybárcs is mondta, hogy nem azt nézzük, hogy van egy adat számadás könyvből, és na, hát az csak egy adat beírjuk. Valamelyik évben ezt az árut behozták, ennyi pármot fizettek, stb. Hanem eszünkbe jut, hogy azelőtt még találkoztunk vele, vagy egy picit megnézzük a szöveget, már is egy teljesen más világ. Ott látunk. Azt látjuk, hogy éppen akkor mit hoztak be esetleg Kolozsvára, miért, mennyit fizettek, ezt nagyon jól össze lehet hasonlítani különböző években, és egy kis történet már is ott van. Egyszerűen ilyen élettörténetek, eleven emberek vannak benne a tárban, itt, itt teljesen mindennapokban bele lehet látni. Azt lehet látni, hogy tudom én, mit ettek. Ha jött egy követ, akkor mit szolgáltak fel például? A lovakkal mit csináltak? Hogyan szerveztek meg dolgokat? Hogyan mulattak? Hogyan temettek esetleg? Tehát bánatot, örömöt, mindent, mindent itt meg lehet látni. Talán nagyon jól látszik, mi az, ami a 17. századi Erdében ott van. Ha figyelmesen olvassuk a tárat, akkor például az is kiderül, hogy a mindenkori, ugye, Erdély fejedelem fejedelemasszonyi birtok, a fogarasi birtokon mi történik. Éveken keresztül így lehet követni ezeket a dolgokat. Azt is lehet tudni, hogy mikor milyen ruhába öltöztek meg, hasonló. Tehát, hogy, hogy ilyen apró Sokszor jelentéktelennek tűnő dolgok, vagy nagyon jelentősek, és akkor ebből egy teljes évszázad összeállhat, vagy, vagy akár csak egy embernek az élete nagyon szépen kikerekedik. És ezek, ez annyira, ö, sokszor ez vitte előre azt hiszem a szerkesztő társakat, mert érdekes volt az anyag. Én tudom, hogy most nagyon hiányzik, hogy, hogy nem dolgozom vele. Attól függetlenül nagyon örvendek, hogy ez most így lezárult, mert sokszor az is volt, hogy amikor nagyon fáradt voltam, vagy ha esetleg valami miatt ideges voltam, az volt a legjobb, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, fél nap szótörténeti tár, szerkesztés, és akkor minden helyre állt. És mindenkinek, aki itt van, meg aki nincs itt, annak is köszönöm a munkát, a, a sok munkát. Köszönöm szépen, néhány szót befejezésképpen. Nagyon szépen köszönöm a ünneplő közönségnek a jelenlétét, de arra kérnék mindenkit, hogy a szomszéd teremben, a teremben vonuljunk át, ugyanis egy pohár borra és pokácsára meghívunk mindent jelenlevőt, hogy egy kicsit kötetlenebbül tudjunk beszélgetni az útáról, meg egyéb fontos közös dolgainkról. Köszönöm szépen. Tehát a konklúzió, a vége a munkának, lehet neki fogni. <tos> Így van.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 Ennek a hatalmas adatgyűjteménynek a feldolgozása, szerkesztése, gondozása ért véget a 14. kötettel, és erről a hatalmas munkáról beszélt a megnyitón az Erdélyi Múzeumegyesület elnöke Sipos Gábor levéltáros, a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem egyetemi docense Szilágyi ensándor Sándor nyelvész, és Fazakas Emese, a jelenlegi főszerkesztő. Köszönjük figyelmüket! Visz hall!